Родена е в град Фастив, недалеч от Киев. Завършила украинска филология в Киевския национален университет. Тарас Шевченко. Работила е като редактор автор водещ в различни украински медии. Главен редактор на списание, гран условие и секретар на Националния съюз на писателите на Украина. Авторка е на стихозбирките цвети от думи Сред люликове и сънища, Между и нас, Разходка по въже, Други линии, Баяне за любов, На романите, Етимология на кръвта, Такава дивна любов, и доносникът на български. Също така е автор и на либретото на първия оригинален украински мюзикъл «Глория», поставен в Донецкия академичен музикално-драматичен театър. Нейни пиеси са поставени в театри на Украина, Съединените щати, Северна Македония. творбите ѝ са преведени на 17 езика, а освен с множество международни награди. Тя е носителка и на летящо сребърно перо, за превода на избрани стихове на българската поетеса Елисавета Багряна, а тъкмо с приемането на псевдонима Багри Ана, нашата специална гостенка Ана Багряна свързва името си с българската поезия. Свързан е и нейния живот с България. За това ми е много приятно да кажа добър ден на Ана Багряна в студиото на Хоризонт Лобед. Добър ден. Благодаря Здравейте. за поканата. Здравейте. Впрочем, а, самата Багряна не си даваме, може би, сметка, но Багряна е също псевдоним. Да. Защо решихте а, от а, Ана Юриевна Багрянцева? Багрянцева да, то почти, почти. <laughs> да, като почне да пише обях на 18 години и дойдох в Вестник Литературна Украина и поет Степан Литвенко, който там работиш, един по възрастн поет и преподавач, така ми посъветва да свързам э, с псевдоним, защото э всъшност Багрянцева това с руско окончание фамилия и той казва, ти пишеш на украински, ти си украинска писателка, вымахни до окончания, а спърво э, казах за что-то в Украине имаме и един много голям писател писател. Э, той по съветско време беше като емигрант, всъщност политически емигрант, живееше по чужбина Иван Багряни И той mm -hmm. е доста известен и изучават го в училище, в програми по литература и така, така първо казах, нали, и, и като чух, че и в България също има такава поетеса и но той ми отговори, това ще бъде за теб една отговорност и реших все пак да си взема този псевдоним. Ами да, интересна е тази история. Впрочем, Елисавета Багрияна става Багряна, а иначе е Белчева, да, да. защото всъщност Сирак Скитни Клилиев я съветват а, да пише под друга фамилия, и като Мара Белчева вече утвърдено име. Да. И тя става тогава Багряна, но наистина Анна Багряна, ние водим този разговор с вас а, а, буквално ден след като беше оповестена така наречената втора фаза на войната, която Русия води срещу суверенна Украина. Видях на картата, че родният ви град а, е малко по-далече и малко по на запад от Киев, малко по-надалече от Ирпен, който пък беше опустошен преди месец. Какво мислите за тази война и как мислите за тази война? Изобщо има ли начин човек да не мисли във вашата ситуация, да не мисли за това какво става там? Не, аз постоянно мисля вече 8 години наред, защото на, наистина войната не, не от 24 февруари започна, то е, 8 години вече сме в война с Русия и само, че тя, те досега сега казваха, че ги няма там, но всички знаеха, че това е руско-украинска война и защото аз имам много приятели, които воюваха там от 2014 -та година в Източна Украина. И за съжаление не всички се върнаха там и доста писатели между тях, които като доброволци отиват и си воюват. И те сега също воюват, тези които останаха живи и здрави, защото не всички, като казах. И разбира се, че аз не съм спокойна през цялото време, от 24 феврари, особено, защото като почнаха бомбардирати породният ми Киев, то и родители ми са там в Киев и не съм спокойна. Но какво мога да направя? Аз, за съжаление, не, нямам възможност да воювам, нямам такива способности с оръжие, да идвам там да воювам. Нямам сила физическа, затова воювам с това, което имам. Имам Слово имам. Възможност тук да правя нещо за тези украинци, които избягаха от войната за майките с децата. Сега отваряме такива центрове заедно с фондация за доброто и искам да им изкажа благодарност голяма на Кремена Кунева, която прави тези неща от сърце. Тя е българка, но тя не е безразлична към съдбата на моята държава и това много приятно. И много българите има такива, които ни помагат. И ние, украинци, които живееме тук, също, с, с което можем с това да помагаме. Вчера външният министър на Украина, Дмитро Колеба каза пред БТВ, че не може с едната ръка да се помага на беженците и на Украина, с другата да се купува руски патрол. Защото, цитирам спечеленото отива за бойните действия, с които Русия унищожава съседката си Украина и убива украинците. Вие как гледате на това, което прави държавата България? Аз не искам да критикувам, защото все пак има помощ, има подкрепа, но разбира се, че ми се иска да бъде повече, да бъде по-ясна позиция на българското правителство и да няма тези такива, както някакъв страх да, да не падне бомба върху България. Защо не се плаши, примерно, при. Бълг... Литва, Латвия, тези държави, които са по-малки. И които непосредствено, впрочем, да, граничат. Да, да. С... За това много съм благодарна на тези хора, които подкрепят, подкрепят Украина и които правят всичко възможно за, за да бъде победа най-бързо най да стане. Които помагат и с хуманитарна помощ за Украина и за беженци, които идват тук. Защото това също доста работа и доста пари, доста средства и... Но надявам се, че ще бъде и по подкрепа и по-голяма. И днес имаше съвсем мъничка демонстрация в подкрепа на Украина, но пък помним тази, която спонтанно хиляди граждани да. направиха като едно шествие в подкрепа на Украина. В... Мащаб непознат след така, големите протести срещу правителството на Урашарски. Има ли значение това за хора като вас, за украинците, които в този момент са намерили убежище в България? Има, да. Аз бях на този митинг на нашествие. Това беше на 24 марта, на рождения ми ден. И за мен това беше най-големият подарък, който получих до сега <laughs> на рождения ден. Наистина. Доста приятели дойдоха и доста хора, които ние познаваме, но дори не знаехме, че те толкова подкрепят Украина и толкова са съпричастни. И това едно за мен беше доста голям, такова прорив, голям като прозрение, не знам как да наречи, защото до сега, за съжаление, повече българи бяха безразлични към тези проблеми, които ние имаме през тези 8 години, като воюваме, та, някакъв граждански вътрешен конфликт. Дори не искаха да знаят истината. Като говорихме на тази тема, тя дразнеше доста хора, особено а, тези хора, които нали искат, примерно писатели, които искат да бъдат публикувани в Русия, да ги канят там и да се изявяват. И такова лицемерие не ми харесваше, разбира се, защото аз принципиално имам си позиция и знам истината, защото израснах там в Украина, знам много добре история на Украина и не само от е, е, учебници по история, а и от баба ми, която приживела гладомор и от дядо ми, който беше вкаран в сталински концлагер след Втората световна война, а, или, воюваше в Червената армия и така нататък. Затова, като ми говорят, че сме братски народи, много ме дразни това. Никога не бяхме братски народи. Русия винаги беше най-големият враг на Украина и това е истината. Откъде според вас може да дойде спасението в време, което дава предимства на бруталността? А точно такова е времето на войната. Има ли изобщо място за поезия, за писано слово? За поезия винаги. Мястото поезия като един възможност на изразяване на тази болка, която все пак има във всеки човек, но ние поети сме по-чувствителни и може би някои неща предвиждаме. Аз примерно сега като говоря и с българските писатели, аз виждам, че и те пишат доста за войната. Те сега э, имат много э, поезия чувствителна, с болка, с надежда, с страха. Э, ами да, страх. всъщност по а, а, поезията е израза на болката. А, може би най-директния, най най-точния. Много ми се иска сега да ми разрешите да използвам някои мотиви от ваши стихотворения, а, които ще ме водят към следващи въпроси. Okay. Стихотворението на Анна Багряна «Разстояния». Увеличавам разстоянията от себе си до дома. Ставам невидима за врагове и приятели. Предполагам, че вие виждате отблизо с сърцето си всичко, което става в Украина в момента. Физически обаче сте в България, т.е. относително далече. Какво ви се иска да кажете на хората тук, които имат тази по отдалечена перспектива, по-спокойна перспектива? Наистина не падат бомби тук в момента и сега. Имаме шанса да мислим не само за бомбите, за обстрела, за мъртвите тела и разрушенията. Какво искате да ни кажете? Искам да кажа, много важно сега да има единство, да хора да се усещат като едно цяло. Като сега стана в Украина и всички региони на Украина се объединиха срещу врага, без значение на кой език говорят. Без значение, коя, коя вяра изповядва, дали са християни, дали са атеисти, дали са езичници, мусульмани или други. Без значение, примерно, кой подкрепяха на президентските избори. То сега вече няма значение. Има значение всичко, което преди войната за нас беше много важно. сега ние разбрахме, че това не беше важно. Наистина, че има по-важни неща. Като вчера чух една приятелка ми, която отбуча и с която работихме повече от една година за едно. И нямах връзка с нея. През, от началото на войната нямах връзка. И тя ми вчера написа, че тя е жива. Аз толкува, ще ще ми да, да, да, да скача от радост. И дори не можах да помисля, че преди война за так такива неща дори не мислих. Мислих да, да сме по-добре, да, да, да пътуваме някъде, да е, си издадеме някоя нова книга, да си направим една среща литературна и това всичко правиме. Защото, примерно, като продаваме книги, тези пари аз мога да изпратя на своите приятели и писатели, които в момента воюват и които се нуждават от пари, от елементарни неща, от е, бронежилети, каски и такива неща. И също се радвам, че мога с нещо да помогна. Но тази радост е по-силна, по-друга -по и, може би, по-чувствителна, по-такава, със сълзи. Защото... Осъзнаването е... на тази радост от простичкия факт на това, че да. някой е жив. Още едно стихотворение, което е преведено от украински на български от вашия съпруг, българския поет Димитър Христов. Това е «Море». Ето само един мотив от него. «Море». Море като спасение, щом го преплуваш, си вече на другия бряг. Море като съвпадение, неочаквано и случайно. Море като теб. Разтварям се, разтапям се в тази преградка. Удивителна е тази способност на литературата и на поезията, на практика да улавят бъдещето. Вие сте писала това стихотворение Море през 2009 та видях, така е написано във Варна. А днес този мотив, морето като спасение, щом го преплуваш, вече си на другия бряг, звучи като част от новините. Има ли значение, Ана Багряна, как наричаме, например, операцията, с която бяха извадени моряците от кораба Царевна, блокиран на пристанището в обседения Мариупол? Дали освобождение или евакуация? Аз ви питам, защото отново българското общество се разцепи. Дали са освободени и от отплена на кого? На руските или на украинските войски? Това е въпросът, който даже виси в пространството, но никой не го задава. Аз не съм експерт по такива неща. Не знам как да коментирам, но искам да кажа, че аз всички новини гледам от извари, от украинските източници. Затова и понякога не искам да слушам и да гледам българските новини, защото много неща дават изкривено и това много ме нервира и нали, казах, че много съм чувствителен, особено сега и не искам да, да гледам как дават, но може би това ми е грешка, защото понякога, като говоря с българи, не се разбираме. Аз не знам как, какво им главите, какво те гледаха, какви новини. И за затова, ако имате възможност, това казвам на, на всички, които сега ни слушат, ако имате възможност да гледате, не знам... Украински не разбират в България, има на руски новини от украински извори. Но ако имате възможност да гледате все пак, да, да говорите с хора, които по-наясно... А има вече много бъженци от Украина. Да, защото... Те също знаят какво става там. Да, защото понякога аз чуя такива глупости за някакви лаборатории в Украина, които... И то знам, че идва от Русия. То руските фейк... фейкове, които разпространяват там и те идват тук. И за какво ги разпространяват в социалните мрежи, не мога да разбера. Защото всичко, което идва от Русия, това се лъжи Нищо нямате. Е, нали, само един извърна информация имат и вярват му като. Но за това... <съща> не знам какво да кажа. <съща> Добре. Сега да попитаме още нещо, което, към което ме наведе вашата поезия. По-точно стихотворението Балкански видения. Учим се да живеем от най-високите планини, а стоим в подножието. Всичко човешко губи своята значимост. Всичко, що е от Бога, е така високо. По какво се приличат Украина и България? Ако се различават по Балкана? Пак ми се иска да въведем като образ това ваше стихотворение за балканските видения и за планините. Имаме много общи неща. Те са в менталност наша, в душевността, може би, тази, която имаме и ние, и вие българи по-отворени сме, може би, така и можеме много бързо да си намерим общ език. И затова, като гледам как посрещат нашите беженци, сега разбирам, че наистина така е. И, че имаме много общи неща. Имаме също много общи неща в нашите култури. Преди няколко години ние издадохме една дори книга. Не издадохме то. Тя излезе в Украина, но в превод на български, сестра моя София. Ние правихме вече такива няколко Промоциј, но за съжаление тази излезе по време на карантина и не можахме нещо повече, по-голяма някаква промоция да направяме. Но сега като презентираме своите книги, говориме и за тази книга. Защо? Защото това е 20 статии на 20 има автори от различни области. Журналисти, писатели, историци, публицисти, които пишат за българско-украински културни и исторически връзки от най-древните времена и до днес. В сущност, не до днес, до 14-та година, защото тази книга излезе на украински в Украина. 14-та година и 19-та или 20-та година тя излезе в, на български, в превод на български. Превеждаха тази книга седем преводачи от Софийски университет, украинисти, преподаватели и също така и Димитер Христов, моя супруг. И има много интересни неща и много препоръчвам на тези хора, които не знаят каква връзка имаме и много интересно то в Дорина корисата на книга. Има един текст на главната редакторка, която всъщност Лариса Ившина, която е инициатор на издаване на тази книга. Тя пише така, ние през всички тези години Uh, гледахме един на друг през очите на Москва, а тя всъщност ни пречеше да видим един и друг uh, такив, такива както сме ние. Да се гледаме и, в очите и, без, да, и без, без и посредния чистота на Москва. Наистина, да, ние повече имаме общи неща, отколко, примерно, България и Русия или Украина и Русия. И uh, там и дори за Драгоманов, за Леся Украинка има статии. И аз мисля, че всеки украинци, всеки българин трябва да знае за това и uh, че наистина имаме много общи неща, и, които ни объединяват. И това сега е много важно в е, тези времена, когато имаме подкрепа. Ще завършим с още едно стихотворение, което ни оставя без думи. А, това е приблизително там, така се казва това стихотворение, това е приблизително там, където нишките Божии не стигат, където земята не е съшита с небето и се лута като откъсната лапичка от плюшено мече. Частица от нечия детство, това е приблизително там, където ръката на Бога не докосва сянката на дървото самотно, посечено от човешка ръка. Преди празника, това е приблизително така, сякаш слънцето коленичи и моли за прошка. Тебе и мен за това, че тъй късно огря в сърцата ни. на Магряна, кога ще угрее отново а, слънцето в сърцата на украинците? Аз много вярвам в нашата победа, защото ние сме на страната на Слънцето, на истината, на доброто. Ние се отбраняваме. Ние не нападаме, никой не искаме чуждо. Ние сме свободолюбив, горд народ и много се гордея че съм украинка сега. И много вярвам, че ще победиме и че ще бъде все пак по-малко жертви, отколко до сега има. Благодаря Ви! Ана Багряна, украинската писателка, която избира за второ свое име това на нашата поетеса Елисавета Багряна, а България за своя втора родина, разговор за войната и бруталността срещу литературата и спасението, видяни отблизо, с сърцето.